Birinci Zeyd'i göndərir. Sonra Aws qəbiləsinin başlarını, yəni Ənsərlərdən bəzilərini göndərir ki, gedib həqiqətən öyrənsinlər vəziyyəti. Və onlar da gəlib görürlər ki, həqiqətən də onlar artıq Peyğəmbərə xəyanət ediblər. Və artıq Peyğəmbərəm bunu 100% suac əmin edir. Yəni 100% buna xəyanət etmişlər. Onlar gecincə qureşlər, yəni müşriklərlə danışa gəlmişlər ki, bəs Peyğəmbər gəlsin, deyə yəni, Peyğəmbərə hücum edin, onları hücum eləyəcəyik. Və bu cümüş samanları nəyəcəyik, cərbə Lakin, yəni, uzun söhbətdir, kesin dərsimizdən onu dağışmışıq. Və onları da Peyvim Aslan olan hücum edir. Yəni, Peyvim bunu 100 saat əmin olur, sonra röpun edir. Aydındır. Və Peyvim Aslan sahabiləri yığır, toplayır və Benoqreziya tərəfə üst dururlar. Və Peyvim Aslan hədisləri gəlib ki, Peyvim Aslan bir ki, sizlərdən biriniz Benoqreziyaya yetişməyənə qədər əslənəmazın qılmasın Necə ki, buxarda gəlib. Və zöhr namazın. Bəzə bəz deyirlər, əsr, bəzə isə deyirlər zöhr namazın. Və deyir yarı yolda olanda, yəni o qəbirə gedən yolda, yarı yolda namazın vaxtı yap çatır. Və bu vaxtı sahabilər ixtilaf edirlər. Deyirlər ki, orada çatak, sonra qılaq. Bəzə deyirlər, yox, indi qılaq, sonra yolumuzu davam edir. Peygamber sənəm bunu demək istəmirdi. Peygamber ki, tez yerini çatın. Və sahabilər yolda qılırlar Yəni, gedib orasından sonra namazı qırırlar və yəni, sahibin hansı ixtilaf çürür, lakin yəni, ixtilaf bu cür yəni, həll olunur. Yəni, Peyğambar Səsələm eşləndə bu sohbeti heç birinə inkişar etmir, yəni, heç birinə inkişar etmir. Və sonra Peyğambar Səsələm, Peyğambar Səsələm, yəni, Bəni Qudusiyyənin üzərini gedəndə üç min nəfər qoşuna gedirdi. Üç min nəfərli qoşunla Peyğambar Səsələm həmin qəbirlərinin üzərini getdi. Onlarla otuz dənə ax var idi. Həmin qoşun içində və 25 gün ərzində Peygamber sənab onları mühasisətə saxlayır, həmin qəbiləni. 25 gün onların mühasisətə saxlayır və onların əlləri hər çinə üzvlərindən sonra, yəni artıq, yəni gördülər ki, başqa çıxış yolu yoxdur, Peygamber sənabı yəni, tabi olmağa razıq verirlər. Razıq verirlər ki, bəz, biz sənə tabi oluruq və ki, sən bizə nə hökm istəyirsən, onu da verərsən. Artıq biz sənə tam itaat edirik. Və yəni yəni, sonra, onlar Peygamber sələmə tam tabaq ondan sonra Peygamber səsələm dedi ki, mən sizin hökmünüzü, yəni sizə hökm vermək üçün Oğuz qəbiləsinin başçısı yəni, səhədir bunu mağaza verirəm. Səhədir bunu mağaza attı, sahabədir Oğuz qəbiləsinin başçısı, deyək ki, mən sizin hökmünüzü onu verirəm. O nə höküm onu da sizə tətbiq edəcəm. Çünki bu Oğuz qəbiləsi ilə bunların arasında nə var idi? var idi. O vaxt Yəni, Peyomaz səsələm deyilər ki, yəni, o vaxt sədv-i gələndə, Peyomaz deyir ki, ənsarlara, Qum elə səyidikum o xeyrikum. Deyir ki, qalxın, sizin axsaqqamınız gəlir və sizin aranızda ən xeyrlisi gəlir. Yəni, qalxın onun üçün, o sədv-i Və sonra Peyomaz sədv-i deyir ki, onlar, yəni Yahudlər, sənin hökmünü gözləyirlər. Yəni, sənin hökm verməyə razılaşırlar. Və həmin sahabi deyir ki, Taqtul muqatelatuhum matasbir zararihim və taqsimi anvaruhum. Sənə qarşı döyüşən döyüşçülər, yəni kimin ki gücü var, idi, sənə qarşı döyüşürdü, onları öldürmək və onların yəni arvadları, uşaqları hamısını əsir götürmək. Malları isə müsəmmənən arasında bölünür. Və Peyğəmbər səm dedik ki, qadaidə bi hukmillah taala. Sən deyir Allahın hökmü ilə hökm verdin. Yəni Allah Taala yəni, bu cür hökm istəyirdi. Sonra Peyğəmbər səm yəni həmin deyilən hökmü, onların üzərinə tətbiq edir, onların üzərinə tətbiq edir və onların sayı, yəni, o həmin döyüşdən götürən adamların sayı 400 nəfər edilər. Yəni Ben Quresiyyə sayı 400 nəfər edilər. Və bu qəbilədən yalnız bəziləri, bəzi adamlar qasibca nöqtara bilmişdilər. Lakin ondan hamı yəni, yəni öldürülür və bəziləri isə Yəni, İslamı qəbul etdiklərini görə, əvvəlcədən, lakin gizlədirdilər, onlar azad edilir. Həmçinin malları da özlərini qaytarılır və qalanlar isə hamısı, yəni kişilər, kimlər ki döyüşdə qadr edirlər, onlar öldürülür. Qadrınlar və uşaqlar isə əsr kimi götürülür və bu cür yəni həmin qəbilənin aqevəti olur. Bu əravaqda da gəlir ki, Peyomət sizə həmin o kimlər ki yəni, öldürməlidir, də, yəni, döyüşçülər onları bir evə yığımışdılar. Sonra özü onları hamısı, yəni hamısının boyunları vurulur. Həmin o kimlər şeyə ki, Pemasa mə qarşı xəyanət etmişlər, ona qarşı döyüşürdülər. Hamısı bir-bir yəni öldürülürlər. Lakin uşaqlar cəhətdə buruğa çətinmişdılar. Həmin uşaqlar, qadınlar, qlap körpü uşaqları yəni, hamısı, yəni əsir kimi qalırlar. Yəni onlara heç bir əl vurulmur. Yəni öldürülmürlər. Sonra Pemasa qollarından götürülən mal dövləti yəhsablar yəni, arasında faydalanır, yəni qəlmət kimi səhabələri faydalanır. Və bu döyüşdə ümumiyyətlə bir nəfər yəni bir nəfər şəhid olur. Müsamandan bir nəfər şəhid olur. O da yəni bir qadın olur. O qadın özünü artı bir səhabənin üzərinə, Xəlləd ibn Suayd, Xəllad ibn Swayd adlı bir səhabə olur. Qadın onun üzərinə atır, yəni özünü o səhabənin üzərinə atır və əlində olan bıçaqla səhabəni öldürür. Yalnız bir nəfə biri şəhiz olur, qalanlar isə yəni, başqa bir adam bu döyüşləri yəni, zərər çəkməyir. Sonra o vakitədə gəlir ki, piraməsdən həmin o, yəni, götürülən adamları həkimlər yəni, kimi, kimi götürmüşlər, kul kimi götürmüşlər və onlar yəni, müxtəlif yerləri, yəni, yerləri yəni, işlənilirdi və bəziləri isə onları satmışlar və onun əvəzinə silah almışlar. Həmin adamları satıb, yəni, bununla dəyişib əvəzində silah almışlar. Və bu dövüşdə də hikmətlər var. Yəni, ən birinci hikmətlərdə olur ki, əhdi pozanlara, xüsusən də yəni, çətin anlarda dövlətə xəyat edənlərinin hökümü ölümdür. Yəni, hətta bu, bugünkü günə qədər də bütün dünyada hər yerdə tətbiq olunur. Kimlər ki, yəni, dövlət, yəni, vətən xəyini kimi adlanırlar, onlara yəni, ömürlük və ya yəni, bir dəfəlik olur, ceza verilir. Həmçinin Peyğambar səsələmin yəni, öz əhdinə Sadiyyət çıxması, Peygamber onlar əhdi pozdur mənə qədər, onlara bir ziyan vermirdi, Peygamber sənəm onlar əhdi pozdurlar və Peygamber onlardan bunun qisasını alır. Lakin, bəzi və vakitlərdə gəlib ki, deyilir ki, Peygamber sənəm yəni bu yəni döyüşdə bəzi şeylər olur, yəni başqa şeylər, lakin yəni, olacaq şeylər, yəni Peygamber sənəm yəni burada şəriyyətdən kənar heç bir şey etmir. Yəni, bu döyüşdə orada olunan əsrlərə və ümumiyyətlə, hamıliyə qarşı onların hökmünət isə nə layiqçı onun hamısını vermişdir. Bundan sonra Hüdaybiyyə sünhününə qədər olan müddətdə məyyən hadisələr baş verir, məyyən hadisələr, məyyən döyüşlər olur. Belə döyüşlərdən, yəni Bəni Quleycə qarşı olan döyüşdən sonra Peyğəmbər s.v. Abdullah bin Atik adlı bir sahaba olur, Abdullah bin Atik bu sahabəni Səlləm ibn Əbul-Hüqiq, adlı bir nəfər olur, Əbu Rafiq. Bu, yəni, mədnədə yaşayan ya Yahudlərdən idi, Bənun Əzir qəbiləsindən idi. Bənun Əzir qəbiləsindən idi, qaçıb gedmişdi Xeybərə. Xeybər qalısından qaçıb gedmişdi və Peygamat Səmə bu verirdi. Hətta, yəni, yəni, yəni rəbətə edici, o, yəni Peygamat Səməyə öldürmək üçün yəni, müəyyən cəhdər etmişdi. Və Peygamat Səmə kim gedib onu öldürü Həmin yəni adamı kim yedib öldürə bilər və bu haxtı sahabilərin arasında, yəni ki, Xəzrəz qəbiləsindən bir nə qarşı çıldı ki, biz öldürərik. Çünki Kəhb ibn Əşraf adı bir Yahudi adı zəstə, Mədinə donanda, onu öldürənlər Ağuz qəbiləsiydilər. Ağuz qəbiləsində olan sahabilər onu öldürmüşlər və bu, onlar üçün bir şərəf idi. Xəzrəz qəbiləsi də, yəni Mədnidə 2-ci böyük qəbilə istəyirlər ki, belə bir şərəfin ailə olsunlar yəni Peyvomasov əmrini yenə yetirsinlər və ki, biz onu öldürərik. Abdullah İbn Atik adlı bir nəfər olur, yəni Peyvomasov əmin olur, yəni İslamın düşmənlərini olur və həmin bu, Əbu Raffiyadanın bu adamı öldürmək üçün bir nəfər yola çıxırlar, gedirlər xeybər qalası tərəfə və onların başçısı, yəni asaq qədər Abdullah İbn Atik gəlir xeybər qalasını, yəni axşamüstü vaxtı olanda, yəni o haqçı qalanının qaplağa bağlanır Gəlir qalanın qafısından kənar tərəfdə, oturur, sanki yəni, əyəq onu çıxır. Yəni, o cür vəzətdə, elə bilir ki, bu da içəridə yaşanlardandır. Deyir ki, ey Abdullah, yəni, ey Allahın qulu, girir içəri, yoxsa qafını bağlayın. O da durur tez, girir içəri. Yəni, özü qəstəyirləmiş ki, onu ne eləsin, şübhəsiz içəri alsınlar. İçəri girəndən sonra həmin sahabi gəlir, o, yəni, Əbu Rafin evinə tərəf. Və deyir, O bilir ki, yəni çox, yəni həmin qalanın içində bir qalada yaşayırdı həmin o adam. Və deyir, onun yəni qalasına yolda deyir, yəni hansı qapılar ki var idi, gedirdim. Hər gəldiyiz edib bütün qapıları bağlayırdım ki, onun içəridə tapanda bir dən cib qaçara Yəni qapıları sənə kimi çatım. Və həmin hər bir səhabə hər gəldiyiz qapını bağlayardı. Birisi qapını bağlayandan sonra gəlir evin içə çıxır. Qaranlıqdan həmin adamı yəni ayıra bilməzd. Və Bu vaxtda həmin sahaba qışkırır ki, ey Abdullah, yəni, Əbu Rafi, hardasan, həmin o münafiqi səsləyir, yahudini. O səsin çıxardığında o, səs səsin gəldiyi tərəfə yaxınlaşır və hər dəfə başqa-başqa yəni, səslərlə onu çağırır ki, şübhələnməsin. Nəhalət gəb onu tutur və öldürür, həmin o, Əbu Rafini, evinin öldürür. Lakin piyamda ona demiş ki, onu, yəni, onu öldürsən onun ailəsindən uşaqlanan hiss edeməm. Yen yəni, alvardara şaha heç eləmə, alvarma, el heçsə heç öldürmə. Və həmin səhabə də edir. Yalnız onu öldürür, Əmrücünü qayıda çıxıb gəlir. Lakin bu adamın yəni gözü zəif olduğundan, yəni gözləri zəif gördü həmin səhabənin, evdən sandıq pilləkənəkdən yıxılır. Yer yəni, pilləkənəkdən yıxılır və yıxılanda ayağı əzilir. Yəni hətta ayağı, yəni Ravatanın ayağı çıxır və həmin səhabə Əmmaməsinin açıb ayağını bağlayır. Nəcə mədəvə ayağın sürətli sürətə gəlir öz, yəni, onunla gələr, yəni yanına. Qalanın barı tərəfindən. Və gəldilər, yəni Peyğəmbər yanına qayıdıb, Peyğəmbər Səllallahu Əleyhi və Səlləm yanına gəldilər və Peyğəmbər Səllallahu Əleyhi və Səlləm görəndə deyir ki, "Əflahət elə Yəni həmin gedən adamlar necə tapdılar? Yəni ki, gedən işindən uğurlu qayıtdılar. Və sonra Peyğəmbər həmin səhabəni yəni çağırdı yanına və yəni, həmin sahabə üçün dua edir və ayağı əvvəlçindən daha daha da yaxşı sağalır. Sonra Peyğəmbə Səsələm Muhammed İbr-i Məsləmi adlı bir sahabəni Qorta deyən bir yəni, yer olur, oraya qoşuna göndərir. Və bu Qorta deyən yerdə Bənubəkir Bənu İbn-i Kiləb, yəni Bənubəkir övladları orada məscunlaşırlar və Peyvba Səmi həmin sahibini göndərir, çünki onlar, yəni Peyvba Səmi qarşı əhzab döyüşündə gələnlərdən idlər. Peyvba Səmi qoşunu yedib onları çatanda, onlar hamısı qaçırlar. Lakin, qaçırmalara baxmayan 10 nəfəri öldürürlər, sahabilər onlardan 10 on nəfəri öldürə bilirlər və qalanlar isə hamısı qaçırlar. Sonra qalan, yəni mal dövləti yığıb, geri qaydanda Sumamə ibn Əsəl, yəni Sumamə ibn Əsəl Əl-Hənəfi adlı bir nəfər sahabı olur, Bənu Halifə qəbiləsindən Yolda onu görürlər O da yəni, həmin yəni, Peygamaz həminin qarşı döyüşənlərdən olur Düşmənlərdən olur Onu tutub gətirilər Mədənəyə əsr kimi Və Peygamaz həmin çısa görür ki Həmin adamı bağlıdırlar məqciddə Yəni üstünə Məqciddəki üstünə birinə bu Deyirlər ki, Peygamaz deyir ki Nəyim var? Və deyir ki Ey Məhəmməd, mənim deyir Əgər sən məni öldürsən, deyirsən, yəni qanunu qüsləsə alan bir adam öldürəcəsən, yəni məni öldürsən, mənim qəbul qüsləsən mən azal var səndən. Və deyir, əgər sən mənə, yəni hörmət etsən, məni buraxsan və deyirsən, şükrədən bir adama deyir, hörmət edəcəsən, yəni ki, mən bunu heç vaxt itirmələm. Əgər mal-da orət istəyirsən sə, nə qərə istəyirsən mənim müqabibini mal-da orət istə, sənə verəcəkl sahiblədir ki, açın buraxım bunu. Buna görə, buraxın gör çıxıb getsin. Və səhərsi gün olur, yəni sahiblə mə açırlar. Və hər müş yenə gəlir həmin o adam, yenə pərmasına eyni sözləri Artı deyir. Artıq pərmasına mən dedim ki, buraxın getsin. Lakin o adam yenə yenə pərmasına deyir ki, yəni nə isən tinə versinə sənə. Lakin pərmasına dedim ki, yəni bıraxın, bunu çıxıb getsin. qoy çıxıb getsin. Və deyir həmin o adam, Sunan mətibin həmin o adam gedir məslinin yaxınlığında, xurma bağına və orada çimir, Yə, orada qüsur alır. sonra məslinə gəlir və kəlmək şəhadəti deyir, yəni İslamı qabul etdiyini elan edir. Yəni, Peyvəmək səhəmin əxrağını görəndə ki, yəni, ki, bu nə malı istəyir, nə istəyir və xüsusən, bu adamı yəni, yolda tıp gətirir, onun üçün mənə hiss eləmir. Baxmalı ki, Peyvəmək döyüşürdü, Peyvəmək səhəmin qarşı döyüş Sonra deyir ki, Peyomaz deyir ki, indi deyir sənin üzüm deyir mənə deyir, ən sevimli üz oldu. Hansı ki deyir, yəni biraz bundan qabar sənin üzüm deyir mənə ən nifrət yəni, etdiyim sifət idi. Sənin yəni, üzü o vaxtında mən nifrət edirdim. Hindiyisə, ən sevimli üzdür mənə üçün və sənin dinin deyir mənə üçün ən sevimli dindir və sənin yaşadığın yer mənim üçün ən yəni, sevimli yerdir. Və deyir ki, mən deyir, yəni olan mən tutandı sənin əsabirləri mən ü Məkkə tərəfə gedirəm ki, şey gedib Kəbəni ziyarət edim. Və Peyğəmbərəm ona yəni xəşbər və ver, müjdə verir və deyir ki, indi ged Ümrənərələr. İndi ged, ümrənə də.